او یقین وجلد بجو کان دي خطا گنا کبیره غټه دما صاحب ملکي خاندان منسوبه باندې د دې دا چې قربت نه نه داشه دا کړه بلاتې سي لګي او محکمې جوړه کړې دا غناله ښه ا دې نه ځان ساتي ا پري شروع کول رحیم لرکول دا غناله او اطفال له وخته پاره وکي کپه پکولای او او که په عذر سره ای هغه باندې ادم چې کوم بشریه تکلیف تکلیفته یا حالت سفر ده نو دا خیر ده خو بیا ورته ټول بر د پاره غا وقف نه ساتي لا اغه ته عذر ده به ده یا بچی لا یو پسنده ده دا هغه پای ده پوره کیږي او بیا حمل کیږي نو وقف په دا جائز ده پدې خبره پوهیږی وله تقب نا بنیدي کې زیناته یکنل زینا کا دا فاحشا د ح کار صله او بلار ده بد قانون د پهملکې چې جوړ کي و تقرون فلتي او مووج د د سا ده حرم الله چې حرام کړدي وجل داغي الله بالحققي مګ کوي په ج شي جې ش س بل قتلکې ګواان پ تیر شو عې برخ ده مورت شو د اسلامې پرخو با چه وقت و سلامون از راوکا انده خپل کفر نه نه وی وجنه zina ukra wade kare agwan ke salur gawayu warka wewajida illa bil haq ma la dal waman qutila sok juwajal sho masduman padat hal ke chezo nan tshewe faqad ja'alna yaqinan ger zawlidi man lewali da parad ehtiyar mand de do sultan al hujat fa la ysrif ziatade li kayf al qatl pawajlo ke چیا مر کړی هغه دی وای دي او د یو پسای دی تو دې وای دي ان لو قال من سوره یقینا دا دا بریدا وای کړي د دې یاد کړه شی ویله الا تقربوا مال اليتیم مال اليتیم تا یتیم چاته وي چې بلوک تنی رسېدلی خپلې بړشي الا باللتی مگر دې شی پات راهي قاه احسنو کیا غره دا حتا یبلغ اشد تر دې پورې چا ورسیږي خپل قرض دې یتیم د مال نه راو اخلا تجارت په کې خپل او داغه جهاد دې پدري ما پهني ما پسلوره به وکا واو سو بلهد پروا له کوي دلو زه ان العهد یقدا دالوز د دې مبارک و تپوس کالج په قیامت کې واو فلکیلا پرکې پیمانه اذا قلت کل ش پیمانه کوي واذلو او ټول کوي بالقسطه پدانډه المستقیم دیغا چې سره یو په لګوز وزنو تولو کئی بالقسطا سی پاگردان دائی المستقیم چنیک ادا ذالک ادا خیرون غور دی وحسن تأویل آخ انجام والا دی ولا تقفو تا مزا ما آگا خبر پسی لایس لیا لایس لکا چنشت تالر بیهی پاگیمان علم سا دلیل بے دلیل خبرو پسی مزا اللہ سما یقین القوگونا والبسوراوس ترگی والفعاد آزرونا کل اولائکا دے تولونا کان علو مسئولا کل اولائکا لدی ټول کوبلو سترګو زړونو لا کان علم مسؤوله وی باد دې په بارکه نه تپوس کوله تپوس مکوړی شي ولا تمشي په ارضي مزه پزمکا کې مراه پمستایو کولو یاي ولي انک یقینا تج لن تخرق الارضہ لشي سير کولس مکه پخپو ولا نبلغ الجي ولا نبلغ الجبال او تنشر سيدر خرلوتا قولا د حیثیته د دنګوالینا کلو ذلك اول دا محقی چې کوم ذکر شو کانسی اوهو دی بد دی این دراب بکا پنیز دراب ستا مکروحا ناروا کری شوی ایلکا محقی اللہ سا اوامر ذکر کرو او سن واحی اوامر نکول دا بد دی او اللہ چه دا سن ملکر اغکای نو دا بد دی نو پردی دا پوش وائی دا اللہ حکمون نکول دا بد دی او د الله نواحی کول چه اللہ ملکر اوائی مکواتی کائی نو دا بد ذالک دا مما دا غردی اوحاء الیکا چې وحی کړی اتا تا رب کا راستہ من الحکمت دا حکمتنا تاسوما ته وی سونه بنی اسرائیل چې خلاصې دو نوږي کی آداب د دعوت او حکمتو نو دا ما چې تاسو یې کوشو نہ لا حکمنا د الله نواهی دا حکمت تل په دې ډول شوې دا حکمت ولا تجعل بیاوی ولا تجعل مگر دوا ما الاید الله تعالی الها الحاجت پورا کول کې اخره بلو او کدی وکو فتلقا ولته وې فتق عدا عدل ته سوې فتلقا وبغرزول شي تو په جهل نما معلومن ملامت کړې شي څوک به امداد نشي کوله مشهورا ورټل شي لا به دی ایا غورکړی تاس لرا رب کن تاس او رب بل بنینا پزابلو واتخذوا ولده الله فل الملائکه تجئ دفريشتونا الى سجنكاي الا قوم يقين التاسو لا تقولنا خمقوا قولاً وینا عزوی ما لویا ولقد صور رفنا یقیناً پا قسما قسم بیان کرنی من توحیدو في حاز القرآن پا دی قرآن کی لی اذ دکترود دی دو پارچدہ خلق تی پن واقعی وما یزیدهم نسیوہ کی دا قرآن دی صدیانو لرا اللہ نسورہ مگر تیخت دا قرآن نا قل اوائلہ او کانم آہو کجریوے اللہ سرا آلیاتن نور خدایان کما یقولون لك سنجهی مشرکان و ای اذن پدغه وحکه الله سره و لب تغو خامقاد قदयालو بل اټولو الی ذل عرش یقعو لتاخته سبیلا لار سره بارا مون تاسره شریک مون لخطله بر حرکت لک رونا یو بل توی بای راج کنا سبحانه پاکی دا اللہ نرا و تعالی اجت عما داغنا یقولونا چه لا خلق وی علوان فوجتوالی کبیر آغازو سرا تصبحوا له پاکی بیانی اللہ نرا السماوات السبخ و اسمانو نوو والارض و ازمکی و من اواغ سبنا اللہ پاکی بیانی فیهلنا چه پاسمانو نوزمکو کی دی قولن او عملا فعلا فخبکان لارچی اقویقا لکھو تولا اللہ پاکی ششي الله سبق م پاې بيع د الله ح سر داغنا د في اباتصبحبحان الله الله د شیک د عبونه پا الحمد الله ت صف د خ توب د الله دي ولا الله تفقنا لکن تااسپ کوي تص حب فقا بوردارشي الله ش الله كان د حلياً صبرنا غزوره بخ وإذا قرأت القرآنه کله چې تللې قرانه او قران بابا یې نه لوري جننا غرذولی دی موږ کی او بین الذین او پمیانه خلقو کی لا بلونا چی ایمان دراري بالآخرتی پاخرات پا حجابا پردا دا سي پردا مستورا چی پټ شې ویل ستاره یې پمیاس کې پردا دا سي پردا چی دخ کاری اغزت او عنااد دی و جعلنا گرداولی دمن علی قلوبهم فسروا تکافرانو اکنتن پردی سلا ایفقهو دا دې لپاره چې د پولیس په کورادو او فی اذانهم او یخدی من فقهو دایتي وقرن ذوالے لکفر شرک را سمراجه کیسی په کې پرتیری وای زادکر تربکا چې تبیان کی, کی او یاد کی خپل رب فلقران په کې وحده فا التوحيد داغ سرى وحدهو فا التوحيد داغ سرى هرس يو اللا كولش بل سوك نا ولو ديو قرضي دي على أدبارين فاقبل الشاقانو لفورا تيختكوونكي انا فردكوونكي داغ مسالة دا توحيد دي نبنو توحيد سر دخل كولا لگي فا نحن من پوږو بما ما یاست میروونه چې دی غنددي به پاغې سره تاته تا پسک مع را د غ خ است ست مییرونه کو و کې چاغی غبدي لاکه تاته و نه جو کم وقع جاغې جرګون کې یقولو ظالمونونه د جرګ لروست وي ظالمان ان تتبعونا تااسخ نځئ اللا راجل المګل سری پسې دا سری پسې ممسخه چې پاغ جادو کولی شو دینظر اوعبات کافه دوهو سررن دغی په لکه تعاله الأامساالله مثالونه. فبل فغی ختا شو د سميلارې ده فلهست او راغ وس لري سبيله د سميلارې او د قیمت کار کوي وقالو غئ ضااکنا کله چې شومن ضااب ارو کې وروفاتن رااستوله مبوسون من به جدی کوې پورت کولی شو خلق جدید قل تهورته ووا یاله مبوسونه ک استفام د پار دین کار نه نه نو پیداش بیا چر ق دی او ی ورته. او آیا کونو شای حجارتاً گھٹی او حدیدن یا اس پڑا او خلقاً یا پیدایش مما داغا پیدایشنا یک برو چه غٹ تی فی صدوری کن پسینو استازو کی او پولات شای وی چیزا پولات نصی شای نجھوڑی گی فسا یقولو نا ما یعیدو نا سرکم منگ دوبارا جوندی قل تورتو آیا اللذی آغازات پتاسو جوندی کئی کوي کم چه تاسوی پیدا کریئی اول مرتل پاول زل فسیون غیدونا زرده چه دئی باورا کئی ایلائی کا تا تا او دا سی ارو هم اخپلی کا پارائی و یقولونا ویبا متاہو کل ویدا قیامت قلتا ورتوایا عصا امید دے ای اکونا که دل لقیامت قریبانیز دے یو ما پا غرز یدعو کم چراو بابلی اللہ تاسو لرا فتستجیبونا تاسو و خبرو من اید اللہ جوندی بشی بحمدی ہی پدا سحال که چه دابا وائچه الحمدللہ خسان انکار کاؤ اسپره هرڅه الله کول شي وتظنون تاسو به ګمان کوئ الا بستم چې تاسو دې یې ترسوي په قبرلو ايابو دنیا کې الا قليلا مگر لګ او وقل اوايا لعبادي زمابن دي ګاروتا يقلو جو ويغي التي اغا خبره ي اخر او چا ډېر خسته ده الا شيطان يقلن الشيطان ينسغ وسوسه شي بينهم پميان د مؤمنانو او کافرانو کې الا شيطان يقلن الشيطان كان د انسان بني ادم عدو دشمنی کے مبین آخ کارا رب بکن رب و دشمنی کانکه موبیله احکارا ربكم استا سرب عالم خبي جني بكم تاسو يشاء كو غالي يرحمكم رحم بكم اغ... تاسو او يشاء تجري اوغ يا اوغالي الله مؤذبكم عذاب بدر کی تاستا وما ارسلناك تبره علیه بر خلق مالی وکی لازمہ ما وا جری بساتی وربو کاس تارب احلا مخبی جنی بیمان آغا چالرا پس سماوات ای چی براس مانونو کی دی والعربی او غچان چالرا چلانی پس مکا کی دی ولقل فضولنا یقیناً قروال ورکره دی من بعد ون نبیینا پیغمبرانو تا علا بعض ان پزلو باندی تلکر رسول فضولنا بعد هم علا بعض و آتاینا ورکره میره داودا داود علیہ السلام تا زبور زبور کتاب او داود علیہ السلام تا الل و د او کوت په واجغوار له ا کتاب په واجغوار ابو فذیرین لیکي زبور داسې کتابو چې بایکه سیرو ثوابونه بیانو سیرو ذکر اسکار په کې بیانو حلال او حرام دا پکې نو قل له الذین او قل او یا ادعوا الذین رعب له یا غلب زعمتم چې تاسو په ګمال کوي من دونې هد الله نا سیوا نوراوی بلای قل يا يملكون اغي اختيارنا لاري كشف الدر دلير كولود دا الدالي دلير كولود غزل ودفعلج دلير كولود بي اولاداه لدلير كولود سرخوغي عن كون ساسولال ذاي بالاي سكت دي, دي ايات تلانج مفسرين ليكي عيسى عليه السلام فرشتي عذير عليه السلام داخل كل دابوتاندي اوغورا او دې اختیار لري دا الاول او چستانه بلتور واړي اولائک الذین تا تسو خلق را بلای داغه خلق يدعون اولائک الذین داغه خلق ته يدعون چې داغه خلق را بلې يبتغون داغه خلق چې تا تسو را بلای اغي لټي ال رب الخلق رب تا الوسيله انزدیکت لا ته چې پیغمبر ولي تا واسکاي رضا حالتو ګرا آهو پخفل ما تظن رانیز از دیکای ایو هم چه کم یو دا دینبا اقربونیز دیویل دیر و یرجون رحمته اداتا از چه سکرا بلی دو آغای عقیده ساتی دا رحمت ابل و یقافون عذابا او اغیر یکی دا اللہ دا عذابنا تازوی قرا بلی بمبلای و شارولا و او و تیل و دیویو لوری و دا دی حالت تاز تمعلوم تا دایما تا زاندرا دې ځکه یې په اعمالو چې کله ژوند دیو دا ځان ساتل او زما د رحمت عقیده ساتي او زما له یریږي تاسو سلګي دایره بلګ ان عذاب ربکا یقینا عذاب درف تاځله کان محظورات ددن یری هر کړي شېدا عذاب د زما لیکال بندګان ته القية نشسي او کل الله نحلو مدر منګه ووهکوه حال کوغې کل ده قبل مل القامتي مخکې در و دقیاتله او عذوه یا ورتهاعذاب ورکو عذابان شدید عذاب سااقو سلب او کوفر شوله کليا يا بامتطبباكم ياولطبنه على اوبل عذاب در باندې اووللم پ خپله کوورنا ک باقلوم بس کل دا کوفریا کانا ظکه د دا کاره ف کتابې پهلاغې محفووس کې متو را ل کړې شوي وما ملنا ندي ملکري منږ له نور سلا چې راوليږو بال معجزی مجززي دا مجزې زون نه را لږم ت ووجنا اللا ان ق د به هل اووللو د مګ مننییکيدي من منیکيدي منږ له د را لګلو د مجززوونه دی خبري چې د روجل کړړي موجزو لره رز زکن دراولم رالی گمخ واتاینا سبودن نا کتا ورکرو سبودیاں نو توخا وو سراتان د پارا نه پوی کولو فزوالو بیا اگای پزیاته کو وی وجنا ومان ارسلو بالایات منرالی گو موجزی الا تخفیفا مگر د يرولو د پارا ویسق اللہ لک کله جوی بغتاتا الا ربک بشک استرب احق بالناس راگر کنے ټول خلق بینه مو قدرت وما جاء الله رو یلقی مغندی گرځول ل دلساغا رو یا معنا دل تخوب نه لې ښا لکه موږ پرتانه وایو کنه اسی وې ته خوب لیدو نو مطلب څه معنی دی په سترګو و سر خطر دا مطلب نه لې چې څوک دا وایي محمد صلی الله علیه وسلم د دې صورت ته ابتدا کې لغلی په خوب کې معراج کړو نا نا پوی وما جاء الله الی التى مندیگر زولی دی دل ها را رینا کا چبن تا تخود لی دی الا فتنه للناس امتحان دے دا پار دا خلکو وای تاس مانو تاسک دا وخاته سو کی بړی او سوکنا وا شجره الملونه تا ا ما ندیگر زولی اگر ونا چ لعنت کې سوره صافات او دخان کې براشی زقوم ونا نا اللہ پا غی لعنت والے ویلی نا نا اغا چی کم خلق ہوئی دوزاقیان نو پا غی لعنت تے و دیوی دوزاق تا گورا اخوار سا سوزین اون پا کسن پا دا نا دا امتحان نخوا مومنان منی بایی تک تک نا اون دا والا دا سی طبیعت والا پیدا کنے جی پا اور غدی گی اشنکی لیکا پا ابو کتو اس تماکو جوار زرغن کنے او او اس پا ڈیر و خلکو تا بیگا باران پتو سرونو تا جمچی ای باتی اوبو اوباسی صلاح اجوار را لوشنکی اراش اخوڑ تا او گورا تا را میرا پکی او گورا کن پا اوبوکی دا اتاکشن دا اللہ والا دا اوبو طبیق جو کرده نو داختا سی داغا اون دا زقوم اللہ دا اور موافق پیدا کرده دا غٹیگی اوسرا کیگی اوشنکیگی نو دا خلقوئی دا ویته روکلی دی په پورته اور خو سوازول کړی لري ده پويږي دا دې ته خبر دي و الشجرۃ الملعونۃ وما جعل نار یلتی مندیگر دل آغا ارایناکا چمنتا ته په میارات کې خودل الا فتنۃ للناس مگر از می اختر خلق کو ز پارسو کې کی منیوسو کې نا و الشجرۃ الملعونۃ مندیگر زولیا غو نا چې لعنت وایله په خړون کو په کې سورۃ صافات او دخان کې براشی زقوم لوويفه مَنْ خلکو لره فما زيد هم نصوا دا لغ يول زما الله توغیانان مګ سر کشي كبير را غټ اسپل لل الملاقتي کله چې منفرېته اوجد آدم س دوګیا دمته فستهجدغېسي دولهګه الله اس مگررسي دو لګه شيطانه حال شيط آدو دسې دولهګ ل له قاله شيطان او تکهته خبر ک ما لري الله حاض الذي داغ کاې کار رمتا چې تعاعزت ورکې دته ع فما لا الخرتنني ک تازهر اوكمم الله یوم القامتي ترقيامب د قید لا تن كانله خا بخ اوباسم زور ته د بچوددو الله قلليلا مګده ل قال و الله اد ز فمنطب بهاک سووک شو پهتابې مهم. نا اولاد دا آدمنا او او رئی فا انا جهنما یقنا دوزا جزاؤکون سزاستا سدا جزاؤن بدلا فو موفورا پورا کرشوی وستفززو اوز غلو تو استفزاز تاویز غلولو تا من اغسو استطواتا چه توسل ری منهم دا دینا اویز غلو وستفزز تا من اغسو استفزاز اولو دوککولو من اغسو استطواتا استاوست ده من هم پدهی بسوطه که پخ پلوازو علیکه سوطه که مطلب سخ پلواز ار اغل انسان او پیره چې کفر شرک رسم رواج او بی دینای تا دعوت ورکي دا دال شیطان آواز ده هر سره او خزا هر انسان او پیره چه اغل دی تا دعوت ور کئی, چی دعوت ور کئی چین لوپٹا کس کا بار روزا صوب گباد و دی گزن زی موار دی والا شرکیاتو رسولو فسق فجور ته دعوت ورکی د شیطان आवाज ده یو طریقه ده وعجب ابوزا اسغلو علیهم دای پسې به خیلیکا ثورستا پګاډ اور عشقو کې ولګاو نن بدا فلم لګي کې نن بدا ګمرهی ورا جلکاو پی ادخ پل وشارکو شرک سره سرا فی الاموال پا کی نظر نیاز منق دی پی کوا پا ناجعیزو پی خرج کوا شیطان و او شرک تے والاولادیو شرک شدهی سرا پا بچوکی بچوکی سنگا بچوکی ولی نظر نیاز مقرر کا چې داخل اکی منی لا ما مانا لده بچوکی ولی شرکیات تو مولا کی دا سنو محمد علی بخش دانو مولا و لکی دا علی با خلده محمد محمد ور کرده شیرکو نمولا و لکی دا وعیدونم اولوزو کددی سرا ومای عیدونمو شیطانو لحظه کئی دیسر شیطان اللہ غرورا مگرد دوکی اللہ عبادی یقینن سما بندگان دیسلکان اشتتالر شیطانا علیهم پدیبانی سلطانو الغلبا وکفا بربکا پورا دستا رب وکیلازی موار رب کم ررستاسو دل الذي <اللزی> اغزات يوسف جي چرواني کړي دي شړي لکوب الفلکا اساسه د پارا کیشتاه په بحري په سمندر کې سلال تب تغو چولټ تاسو من فذيه مار تجارت الله الاو كان بكم يقينن الله دې پتاسو رحيما رحم كون کې واذا مسك بالضر كل جورسيږي تاسه تکلیف په بحري په سمندر کې ولل غير شي او غائب شی ملک من اغسو تدعونا چه تابرا تاسو برابلل پوچکی اللہ ای آهو بگر رابلی اللہ نرا فلما نجاکم هر کلچ اخلاصی دن کی تاس تہلال برری وچی تا آردتم تاسو مقوالو اید اللہ دا بللنا وگان الانسانو دیدہ انسان کفورا ناشکری کونکے افا امنتم ایتاسو ببچشی این یقصیفہ نتون بلو دا اللانا بیکن تاسو لرا جانب البری پغال دوچه پترف دوچه او یرزر علیکم یا چی رولی گی اللہ پتاسو حاسباً کانوالا سیلائه فما لا تجدو یاو تاسو نمو بی لکم فلزانو لرا وکیلازی موارا و ساتون کے ام امنتم آیتاسو با بچی ایو عیدکم دواپس کولو دا تاسو لرا فی نیسا من درتا تارتا نقراز البل یا سر ع کو راوللیږې په تاسو په سدر کېقافا ما تول کې میلا ریخ سی لا ا کشت ال دله دلز کې ف اوریقا کوم الله بړو کې تاسو له بما په سبب داغې کا فرتون کې تاسو کار کوو دبل دا الله نه شرک دی کوو ف ملا بیا تاسو دمووبي لکوو خپلځان لره حال نه په باندې الله وي بی پهې روبالی باند دی طببی سووک تفوس چې ما شي چې داې اوړی ووج. وله كَرَّمْنَا رمنا ن عزت پررکې من بنی آدم اولا د آدم ته رحنا هم سواررکي مند له فيبرې پهچ او باې په سمندر او ذکنا هم سو وررکي خوراکوررکې مند ته د طباتې د حاله پاک نه وفضبلنا هم غوررکي مند له على كثير په ډیرو م من ممن دا چاله خلقنا چې من پوبختداد دای نړۍ دنیا کې ځان لکه په دی ولیدې <مسن دا خپلوب باور تواست کیږي زالا خوندې وي ښه اوګلا دنیا په کار کې او که دین په کار کې خدای له قرآن او سنت مطابع او دیوا پر ورځې د قیامت دا خپلوب او واسټیږي به ایمانې پامللې دای به ایمانې پپېښواد دای اخلاقو کې جدا مشهوره په وربا بللشي ځکه وي د پلار پتن نه لګي اته مور خو پته لګې دي لکه یقینی دا غي پیدا دي لا غلطی خبر دی خو او کنه چې د چا پلار یې هغه ته ول پلار आवाज کوي او چې د چا پلار مينو په خپلومبه بللشي عیسی السلام به د مور په دم بللشي ځکه دا پلار و نا او چې د زینه سره پیدا دي نو خپلومبه ورته الله اخلي چیرې کمنه مور نه فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ ۝ شَاهَدَ چور کښې شو عملنا بداو بي يميني فقيلات ذكي فاولائك دغه خلک يقرؤون لولبا كتابهم عملنا مخبل ولا يسلبون زيات برش کوله په دغه خلکو فتيلا پاندازي دا غتاره چې د کجوري ادو کې مینس کې پروتي او ملکالفي يازي سوچي کې اعمال دال د ديننا دانه په ستر ګړوند دي قال الله دید نه ځانونه کړې ره په هو فی الاخرته ناغه په اخرت, آخرت کې اما伦 دی ټول ورنا کتاب بر خپل سلولي کله بڑون دی کله وحکارای وعدلو او خطا ده ډیر سبیلاد حیثیت د دین او د لارینه و الکادو یقینا لذید دی, دی لا یفتدون کاتوال تعالی رې پیغمبره علی الذی دغه مسلیلا او حینا الایتا چموږ واه کړی داږي تا ته صلاه تفریه د دې په لچ ته جوړ کې علینا پمن باندې غیر هو سیوا دا غ مسالینا من په توحید لې ګلې ا و چې دې تا ته وې چې الله بچي او سره مشکل مشکل کو شاو خدایانهشته وا اذن په دغه وخت کې لاتخزو کا قاما قاده بوني تعالی را خلیل رازدار دوستو ولو ان صبت نکه ک چې تممن ل کې لقد کته کن ندي تو تا کللو چې تملالو کې دته شقللي لاسه لګما لېګته د میلالوکو ال په دغواېله عذ ن کا مسه کو به منتاته دفل الحياتي دوچل عذاب د جو د دنیا و دفلماتتی او دوچل عذاب د مرگو امبیاء وانی مرگ رازی خواه او دارنگی د دا قبر عذابو بشتینو پا مرگ که دنیا کی جونده ده اخرت کی بجونده نو مماد ستوه چه مری لابا کمی ده برزح حالت تم ملاتا جدوب یاو تنمو می لکاق لرا علینا پامن نسوی را سوکم داد کون که و انکادو یقینا نزدی دی لایستفیز زونکا كي ده يوخي اي تالرا من الارضي دزمكي نمكينا ليخوي جوكا ده دين پارشوباسي تالرا منها دزمكينا وإذن پدغا وقكي لا يلبسونا غيبا درنگ نتيري خلافكا رستوستانا إلا قليلا مگر لگو محمد صلى الله عليه وسلم يجي غاوي استو لن لگو اخباس بغضاء بدر شروع سنة من سنة من قانون ده الله قانون پا آغا چاکه قد ارسلنا چه اقین المنگرالی گلی قابلکا محکستانا الرسولینا نا پیغمبرانو زمننا ولا تجیدو تبنمو بی لسنتنا قانون زمننا تحویلا ارول امور مصلحا اقیم سولا تا ادرا و منزو لی دلوک شامسی پاس تگردی دلو دنوارنا تندیلو گردی الاغسق اللہ الی ترطیاری دش پی پوری لنور ده تندینه چهو گردینه ما از پخیل مازیگر ما اخامه اما از خطن شد و قرآن الفجر دی او اغا موز ده سبا قرآن نمارد بلتسده وی موز ده الفجر یقینل موز ده سبا کانه مشهوده ده تحذیری فرشتو سر منزل رادیه مازیگر لن و من اللایلی او د سهیسی ده شپینا فتحجد تشو گیروکا دا چوغری ته وایخه بي هي په لوستو ده قران سره نافله دا سي وایي فرزيغه طاله را دا سي عبادت استا نافله طلق دو مت په ماف کيږي استا لپاره په ثوابونو سي واکيږي اگر پیغمبران ګناونه نه کوي کنه عسا ايابا امید دي چې رب عسا obed de ايابا سكا ليګل استا ربुका در امید دې چې تا وليږي راستا مقام محموده هغه ځا یې لشيتا قیامت کې شفاعت کوولي دا مقامی محمود دې د استایل شوی ده ښا او کنه رتبه د او بتیا لو شفاعت کوي وقل ربی وعی ازماربا ادخلی ننباسی مالره مدخل صدقین پا ننباسیلو خستاو سرال ریختیعو خوصر مدنیتا واخر جنیل اوباسی مالره دا مکینا مقرح صدقین پا یستو خوصر وجعلی اگرزی مالره بلدل کا دقبل طرفنا وقل وعی ربی ازماربا ادخلی ننباسی مالره مکیتا پا سورت تفاتح مدخل صدقین پا اخیديو باېماله د مکیه م سکل پر ی په یست خو سره وجه علیو ګځایمال له بللهدونک د سلطان الحجت نصير امداد کون کے سلطان قلبا نصير امداد کون کے وقل وایا جاء الحق راغ الحق وزمق او لاڑ باطل باطل کفر شرک لاڑ الا الباطل اکال زہوقا یقیل ال دی باطل ثلول کے ونزل من القران رالیگو من دے قران نا رالیگو من دے قران نا من ما اغا قرآن هو شفاء ان چا جوڑا ان کے دکو پر شرک تے ورحمتون ورحمت تے للمؤمنین مومنان لرا اندامون هم جوڑا یوئے مرز پی دم کا اللہ واتا شفاور کئی او روح واقع دو ولا عزيز الظالمينا نسيوه كي ظالمان لرى إلا خسارا مگر تاوانا وإذا ان عملا كالا جي على الانساني پا بني آدم آراداد دا و بني آدم ناشكرا مخوالي ونعالر کی بجاني بيهيخ پا الارق دا خداي و دا قرآن نا وإذا مستو شر رو كالا جي ورسي کی دي انسان تا تكلف كان يأوسا ويدين وميدا قل اوایا کل هر یو عملو کار کوي الا شافي تیې په خپل الطريقه او په خپل جماعت فرب کورا استاسو علو پیجلي به من هغه چاله را هو اهد اچه هغه په ہدایتي سبيلا د هيسيته د او د دیننا وي سوالونکه غي ته پوسلو کوي استانه د يهودو په اشاره باندې پیغمبر نے اسلام له مشرکانو او دریسواله کړو ورته وی کې د ټولو جواب درکلو پیغمبر نه دی که در طولی در نکن پیغمبر نده او که در زنوی در که و زنو, زنو شو بیا پیغمبر نده پیغمبر علیه السلام در دو جوابون ورکو او یوی رات پتنیشتی نو وی از الونک آغای تفوز که استادا عنی روحی پا بارد ساکی در ساس شده قل تورتوایا ار روحو در سا امر ربی د حکم د رب زمانه ده مذراغه په حکم پیدا لري او هغه وما ومعوتی تم در کړی شي ویتاستا من العلم د پوینا الا قليل مگر له و لان شينا کم نو غوارو لنا سابنا قامقام به بوزو بالذي اغه كتاب او حينا الایکا چې موږ وحي کړی ده دا غي تاتا تا ثم لا تجدو بیا بتنمو لک فرزان ربی د قران په بوتلو علینا په من وکیلان سی بوار الا رحمتان لكن في القرآن لا يمكن أن يكون في القرآن في وجه در حمزة مغنى بطا طرف در استانا بطا القرآن ستانا مغنى خلقه إلا فالله يقنا إحسان ده الله قال دي عليك بطا كبيرا غارت قل أوايا لإن اجتماعات الإنس كراغون شبانيان والجنلو پيريان على فد خبره يأتو شده راوري بمثل هذا القرآن ده ده انت قرآن لا يأتو لا غير أطلن لا یاتونا غیر اذن لشی کوله بمستی پشان لقران ولو کان بعضو مگر کیزن زدی منکری رونا لبازن سر سرا را انداز کرون کی ول قد صرفنا یقینا قسم قسم بیان کرے توفیید من للناس خلقتا فی ھذا القران یعنی قران کے بالکل لمسل ہر قسم مثال او بیان دیو سوره دیویا تلسو مثال قران فاباغ اکثر الناس انکارو کوي له خلکو فابا نه کوي اکثر الناس ډیر خلکو نه إلا ما ذكر كفرانا انكروانا شكري وقالوا ويدللؤمن لكا جري من يقين او ايمان لكو بتا حتى تفجر لنا تردي پوری چ توبه يا من مندره بذ الارض دزمكي دبكينا ينبوعا تشنا او تكون لك جنته يا شطال رباق من خدم النخيل انكجروا وعنب دانغرو فتفجر لنا حره توبه يا لقتي خلالها بمنزاي کی تفجير ا پيو خاص قسم بيولو او تسكت السماء يا ترى قرض اسمان كما زههندا لکه س خیال استاخان ل علا په منند کې او تية بالله یا تروللي الله والملائه و فرشتېقب لا مخه مخمنته او یکوونه لکه یا شي تع لرهبعتون کور بال ذخف د سرو او ترقاس السمع یا توخی جسمانته مخی زمنته. واللؤمن لگا چریمن ایمان نرالو په اوللؤمنہ چریمن ایمان نرالو لروقیک استفقاتو حتا تنزل علینا تردی پوری چې تراخس کی پبن کتابل خطرا نقرا وحو چې من اولو لا غیرالار دا یو کا 10 برشه بن بت اعلی ملو قل او د معجزو په اختیار کې هغه شریکه حل کنتو نیمزو الا بشرا مگر بانی آدمیم رسول را لگل شوی بریلیانو منزرادو پیغبروی زبانی آدمیم بلیستیم او رسولی مغیوی نا وما منا انلاسا لگه منا کل خلکو لرا ای امینو ایمان را رو دا خلکو نا از جا احملو دا کل جراغ دیتا قرآنو إلا مگر دې خبر یې منه کړې ان قالو چې وې دې اباع الله را علي ګلې دې الله بشر البني آدم رسول پیغمبر اکل زکی مال نراړي چې ته بني آدم یې رالې ګلې نو دې وژن دې خبر دې لذي ما دراړو نه منه کړې جواب قل اوایا لو کان فی الارض کجریبی پز و پز مکه کی ملائکۃ الفریشت یبشول غرزیدلی لا غرزیدلی دیرا مطمئنا مطمئنا لا تی کاو ننزلنا علیهم قامقاموا علی گلو پدی فریشتو من السماء دبرنا اسمان بالاکن فریشتا رسول علی گلی شوی الکزمکه خو انساناندی کلام انسان انسان پکر کزمکه کی فریشتین او ما فریشتا علی اگتاس و زمان پی غمبری محمد صلی اللہ وی نمانے لما ملے قول او آیا کفا باللہی پوره دی الله شهیدان کوي کولکه باینې په میان سماکه ماته رسول وای او باینکم په استاسوکه الاو بشک الله کانته وی با دی په قبول باندې خبردار خبير الخبردار بصیر الذلکه یاد الله چاته الله هدايت کوي ف هو المهتدی لاره ته هدايت وکړې شو ومي يضلل چاله بيلال کي الله فلن تجد لهم چربتو دمو بيديلرا اوليا اعذو استان من ذري سيوا د الله نا ونحشرهب ورته اول قیامتی پر از دا قیامت علا وجوه اینجی روان بی پخبل و مخلو عویل لند و بکمن چالا گن و سمن سم کن مقواهم زاید دی دو سیدو جانلم دو زخطه کلنا ما خبت هر گلچ داور سورشی پوینو زود دی زدناهم سیوامکو من دیتا سایی را برکلشی وورو ذلك ده جزائده جزائده اوهب سزاده ده ده بأنه كفره زكا جده انكاركو بآياتنا زماد آياتنو وقالو ويده ايضا كلنا كده جشومن ايضا من أدوكي ورفاتن رواستكريشي وإن العالم ابعوثون آيه من غبور تقولشو خلقا جديدا پرب فيدائش اولم یراؤ اید ای نپوئی گی ان اللہ اندی یقنن اللہ اغزات تے خلقہ سماواتی چہاں پیدا کری اسمانون اولا ارد و از طاقت لر ان کے اعلاد دی خبری ای هم چی پیدا کی مثلہ هم دی لارال ندی گنتا بِسْلَامَهُمْ دَائِرَ وَجَعَلَ لَهُمْ, لهم ٱللَّهُ قَرَرَ كَذِى دَائِرًا عَجَلَ لِئْتَا لَارَايَ بِفِيهِ جَدَا غَيْرَ پَرَاتلو کې شک نشته فَأَبَوْا وَعَلِبُونَ وَٱنْكَارُ كَذَٰلِمَاوَ فَأَبَى ٱلظَّٰلِمُونَ لِكَيْ سَالِمَان إِشْرِكُ لَرَا إِلَّا كُفُورًا بَغَرْ كَيْ إِنْكَار لَرَا قل او ا وی لو انتم کجریتاسو تبلغونا اختیار منو قضاء الى رحمت ربي لخصانو در رحمت زماره لما دربه اذن پدغه وخت جتاسي مالکان وي لم سقطون تاسو بخا مخا بنکړو خشيه تلفاک لو وجد يريد خطيدونا الفاکو تاسو بمن کلو انفاک دا وجد يريد دا وجد يريد خلاصيدن وكان الانسان ته بني ادم قطورا شم ورقلا تاینا یقین ال ورکل یم موسی تصایاۃ موسی علیہ السلام ته دی معجزہ سوره اعراف کی ذکر دی بینات اختارا فسل تفوز کا بنی اسرائیل اولاد علیہ السلام نہ چا اهم کڑ چراغ موسی علیہ السلام دئی ته فقال له فرعون اودت فرعون ان لی یقلن له لازل لک خماق غمال کو بتا یا موسی اے موسی علیہ جادو کڑشه او په خبرارې پورې بس خري سبب د تباہی دی قال او ابو صالح سلام لقد علمت يقینا تبو یگی ما انزلها اولئ لغرا لقن دا معجزي بالله رب السماوات والارض مگر مالک داس مانونو دسمکو بسائران ناخذ دلائل دې پوي و اني لاظنک يقن انكم تعلمون پتا يا فرعون فرعون مجبور تباكر شه فارادا فراداو فرعون ان يستفزه چه فچلوالعواسی دای درا من الارضی دزمکی دا بیسرنا فا اغرقنا ہو من دوبک فیرعون دا ویاد ساته فیرعون دا دلیل دی ومن اواغ چالرا ماهوچ دا فیرعون سرو جمیعا غلد وقلنا همیوی من بعدی ہی پستتا دوبونو دا فیرعونو دا مرگرو داگنا چا تالی من اسرائیلا اولاد یعقوب علیہ السلام تھا اسکل الارض او سی کیف دغزمکتی فاذا جاء اوعد الاخرتی کلا چرشی اغل عذر الصلیه د قیامت جئنا بكم راولوب من تعسر لفیف الغول دو تاسو فرعونیان به ټول و ولبا وبالحق و حق انزلناه الی غلم و بالحق پا حق سرا انزلناه شروع کردی من دا قرآن را لے گل و بالحق نزل او پا حق اللہ را کس کردے و مارسلنا کامن تنیر را لے گلے الا مباشرا مگر زیر ورکون کمانون کو تا و نزیرہ یر ورکون کمانون کو تا قرآن و قرآن فرقناه جدا کردے من دا را پا سورتن و پایاتنو کی صلاح اور چې بلولې دا قران علی په خلکو علی مکسل لغلغ فد ومتما وانزل الله را لګلې موږ تلرا تنزیلان را لګل وسره قل به تاسو ایمان را لای او لا تؤمنو یا کی ان الذين یقینن خلف او تل علمات یغیت ور کړه شه علم له تورات یا صاحبه کرام من قبله مخک دینا اذا یتلا علیهم کله چې لستری گئی دا آیاتونا یخی رونا پریوزی لیل اسقانی پوزنو سجدن سجدکو لکی پوزن سجد لگی مانا تندیو لگی زن ازمکی تکتی و یقونونا وی اغی سبحان ربنا پاکی در رب زمان لرا انکانواد ربنا یقینندہ لوس درب رب زمان لمفعولا کامکا کرشه و یخی رونا پریوزی اغی لیل اسقانی پوزنو یبکونا جاری و یزیدون سیواتی دی قل اوه يا ورطا ادعو الله رأو بلي الله او الرحمن يا رأو بلي رحمن ايام من ايام من هر يو تدعو جتاثر بلي ايام من هر يو دنوموننا هر ايام ما هر يو الاسماء الحسنى اغنو منقستذي ولا تجهر تبتاو موايا بصلاة فلا دعاء نو بلو جتے مو آیا چیون رای باسی سولات یو مانا دعا ولا تخافت بیا اما پروالکاو پا دی دعا چیز رکی وائی نا پخنی وائی خو لگ پتاو دیم مانا ولا تجار تپتاو مو آیا بسولاتی کار تھول مونزو نستان مازی پرورو اصارو ما خواب ماز خوطن پتاو و تخافت او ته پرواਲੇ مکلا بیا پټول موږ سره وپتګی ولا شو پایلا سالیکا پمین ځ تاو درو کې سبیل لار کدوہ غواړي لمړی را پروا یا چې په بل یو بناوري ا مړی را په تاو یا چې نور خلک یو او کراتم دا سی وایا چې خابخا تاسو لوبي سب کې د وین کې سګلاري چا غيوري دانا نه چې پورلو وا چې ټوله دا کوي ها خو شاکه کم خلک ته وستی وقل او آیا الحمدلله ده صورت ابتداون پا حمدوا اپا تسبیحوا وقل او آیا الحمدلله صفات دقوه توب اللہ لردی اللذی آگا اللہ لم یتخص یاگن دیدی ولی ولدن بچه ولم یکون نشتی لہو اگلر شریکون دبرقی قان فی الملکی دا اللہ پخدائی توب و باس شاید ولم یکون لہو نشتی اگلر ولیون اختیارمند لاسور کونکے بناذللی دا وجد کمزور والینا وکبیروه الوی بیان کده الله تکبیره پلویا بیانولو سره سورۃل سورۃ بنی اسرائیل دا الله په فضل او سره شروع شو ورپسې سورۃ نمبر سورۃ په ترتیب کې سورۃ اسرائیل پسی آ 69 نمبر سورۃ یوسف او یایم سورۃ غاشیه پسی سورۃ کاه نا تلسم نمبر صورت تے سور بنی اسرائیل پسی او انتر یو کم او یایم نمبر صورت تے رست دو سور غاشی اینا لدی سورت مناسبت اخکار دے سور بنی اسرائیل پا گیا ایک سو گیارا کی الحمدللہ اللذی لم یتخز ولدا سر ختم شو مانا غی اکیری آیات تے او دی صورت ابتدا الحمدللہ اللذی سر شورو شو پدې ده پويږئ وایي رایمنه اصبات شرو د صورت دعوا څه ده وایي نه دعوا لا نیکان بنديغان په پوتو نه پويږي اصحابې کان په نیکان بنديغان او په تور ته د خپل خوب نه وجېرويخ شو په هم مسلهم د سبا په حالات نه پويږي ابوسعले سلام او حضر هغه په غیب نه پويږي و ما فعلت وان امرې ما پخپل اختیار دا کارونه د غیب چیکړی دا ما پخپل اختیار نه لکړی ازل قرنيل پپوت له پويږي ها رکه قوم سره خبري چقولي په ترجمه راوکی دا له دا صورت داواله ته دا نه دا پويږي اصلو خبري دی په کې دای خلاصه دا, دا. الحمدلله د سلور او قسم او حالات په کې ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم خاص سلور او اصول کې تقسیم دی رنبالا هیسا دو ما یاد پوری تمہید دے او یا پاکی سلور هیسی دی آخیر کے تقیم مدنو الحمدللہ بسم الله الرحمن الرحیم خاص پہ امداد دنم دا اللہ چہامی او خاصی بیرابالا اکون کے دے شروک او پسورت القحف کے الحمدللہ صفات دکنہی توب للہ یوازی اللہ لردی اللذی آگا الله. انزلہ چرا لئے گلے دے علا عبدی پخبل <سؤال> بانی آدم محمد صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم علتہ عبد سبحان اللہ دی اسراب عبدی ہی دلتا ہم فلم یجعل لہو اندگر زول اللہ قرآن لرا حیو جنکو گو آلے شکوکا و شبات پکی نشتے او قیبان نو نیغا و مضبوطا ان کے دے دلائل لرا صلح قرآن اللہ را لئے گلے دے لئے انزلہ دے دے دا پارچ دعذاب ساخنا ملدولو دقبل طرفنا ابلدسا دفارا ویبشر المؤمنینو او زیر ورکدا اللہ او پیغمبرو قرآن مومنانو تا اللذین آقل کو تا یا عملون سوالحات چکئی عملون موافق دا سنلت زیر با پسور کئی اجر لهم اجرن حسنا دیلغد عیوضو بدلاو سواب خیستا ما کسی لہا میشہ بیدئی فی آپ جنتنو کی ابدنا میشا الگا زیره چې چاته ورکغې ایمانه مال سوالی ح سره اوس چېڅو ک لنا او قلب حالو چې غ تخ اللهنیول د الله والله دا ناز او بچله او نې دره بی په لا زی د الله په بچ د الله ب دلیل ولاله آببا اهم دا خبره غدای د خپل پاره ونی کهورې دلله او نشتهې دلیل د پلاران د دپاره کات غته ده. کلمتان نحسیت دوینانا تخرجو چی روزی من افواهیم دوارو خروت دائینا غٹا خبر اکی چی اتخذ اللہ ولدا این یکولونا نوی دی اللہ کذبل مگر دروغو فلعلگا شہد چی تو باقی ان حلاکون کے نفس کا اقبل زان علی آثاریم دی پسی ان لم یؤملو کدی مال نراری بیاد الحدیثی پدی قرآن اصفان وجنی دوشن